Чекали команди годувати коней, але команди не було. Замість неї незабаром покотився, передаючись від бійця до бійця інший наказ. Командир рот в голову колони. Це віщувало тривогу. Офіцери пробігли вперед на ходу, поправляючи пілотки. Невдовзі вони повернулися до своїх підрозділів, енергійно віддаючи накази з'їжджати що це маскуватись транспорти з гуркотом з'їжджали шосе на узбіччя і маскувалися в соснах поки що їхати було нікуди їздових наказувалося залишати з транспортом якнайменше одного на кілька підвід решта збиралися ставши одразу напружено похмурими, діловито злими Вючили коней, запасались канатами водою Ті, що не мали баклах, одержували їх у старшини. Здалека, згори, донеслось кілька спокійних кулеметних черг, немов стріляли в небі. Тим часом розвідка приносила все нові-нові повідомлення. Там у горі, на одному з найвищих перевалів, засів противник. Невелике гірське село він перетворив на міцний опорний пункт. Дорога перед солом була наглухо закрита дубовими завалами, перерита глибоким ровом, а по схилах, перетинаючи шосе, тяглися кількома ярусами траншеї, дзоти і відкриті вогневі точки. Саме підніжжя висоти оперізували суцільні дротяні загрожі. Про те, щоб взяти перевал в лоб, не могло бути й мови. Це коштувало б багато жертв, але успіху не гарантувало. Командир полку послав кінну розвідку далеко ліворуч і праворуч від дороги, щоб з'ясувати там характер ворожої оборони і вогневу систему. Розвідники повернулись по сході сонця. Вони доповіли саме те, що уявляв собі командир полку. На флангах не було не лише доріг, а навіть стежок. По найвигідніших гребеннях ворог виставив поодинокі кулеметні гнізда, а ще далі, в горах, здається, і зовсім не було нікого живого. Там починалися дрімучі ліси і прямовисні стіни диких скель. Противник був певен, що там ніхто не пройде, що там ліси і скелі надійно охороняють його. А Саміїв знову погнав розвідників на фланги, поставивши завдання шукати проходів. Бо і він і Воронцов, оцінюючи обстановку, доходили єдиного висновку. Перевал доведеться брати саме там, у непрохідних лісових хащах, у неприступних скелях, де ворог зовсім їх і не сподівається. Там вони мусять перевалити цей кряж і зайти ворогові стилу. О півдні розвідники повернулися. Додаткові дані підтверджували результати нічної розвідки. У глибині флангів починався такий глухий край, що ворог не вважав за потрібне виставляти там навіть окремі засідки. Сем'їв разом з начальником штабу взявся розробляти детальний план операції. Майор Воронцов зібрав комуністів і комсомольців полк мав просуватися вперед окремими загонами і дрібними групами і, можливо, діяти певний час децентралізовано. Тому ролі комуністів і комсомольців у цих окремих групах мала зараз бути особливо значною і відповідальною. Взагалі роль кожного бійця в гірських умовах виростала набагато більше, ніж це було в умовах рівнин. Тут загальний успіх у великій мірі залежав від ініціативи, винахідливості, бойового настрою кожного окремого бійця. Воронцов добре враховував, які нові обов'язки покладаються у зв'язку з цим на партійно-комсомольський прошарок. Він розставляв людей так, щоб комуніст був у кожній групі, яка діятиме певний час самостійно. Саме комуніст повинен був у ній задавати тон і весь час підтримувати бойовий дух солдатів. Це були незвичайні збори. Комуністи і комсомольці з'явились до майора уже в повній бойовій готовності, обвішані гранатами і дисками з автоматами на грудях. Не обирали голови й секретаря, не писали протоколів, не складали резолюції. Часу для цього не було, Групи мали ось-ось виступати. Деякі сіли на береломі, деякі слухали стоячи. Воронцов говорив, походжаючи між ними. Опали листя шелестіло під його поруділими чобітьми. Майор говорив неголосно, а майже шелестів, як те листя. Проте всі чули кожне його слово. Ми переходимо до нової тактики. Досі ми билися з ворогом у степах і на рівнинах, в лісах і болотах. Віднині ми будемо битися з ним високо в горах. Будемо битися частіше не в день, а вночі. Наша мета – захопити перевал, захопити дорогу. Війна в горах, як бачите, це насамперед війна за шляхи. Але ми піхота, гвардія – не можемо приковувати себе до шляхів. Ми повинні вміти добре маневрувати в горах по пересіченій місцевості. Тоді оці пустинні кряжі, оці непролазні хащі перетворяться з наших ворогів на наших друзів. Німці вважають їх нездоланними, а ми їх здолаємо. Німці їх бояться, а ми їх переможемо, бо наша тактика гнучкіша. Міливіше, ніж прузька. Черниш слухав майора, не зводячи з нього очей. Це він вперше бачив Воронцова після тої зустрічі під дотами, коли Воронцов лежав у бліндажі хворий на малярію. Замполіт недавно тільки одужав як слід. Обличчя його після хвороби ще й досі було змарніле, зім'яте, зблякле. Знову від нього війнуло на черниша чимось цивільним, як від батька. Цей хриплуватий голос, вачена коротка фуфайка, з-під якої знизу виглядає гімнастерка, злегка сутулені плечі. Для батьох було загадкою, чим цей сутулений майор, що говорить із спокоєм сільського вчителя, звідка відкашлюючись, Чим міг він так впливати на своїх бійців і офіцерів? Майже ніколи не чули, щоб він кричав і метушився. Він все робив, як і говорив, спокійно, рівно, поблискуючи з-під кошлатих брів з цірими очима, то суворою уважністю, то іноді ласкаво. І проте його слухали всі. Його накази виконувались не гірше, ніж накази командира полку. Полк любив його. «Від нас передусім залежатиме успіх цього бою», говорив Воронцов, виточуючи кожне слово, наче токар біля верстата. Ми, комуністи і комсомольці, повинні знати, де наше місце в поході і в нічному вою. Наше місце в першім ряду. Вночі наш голос мусить завжди пролунати поперед бійців. Боєць вірить нам, боєць стане за нами в атаку. Єсть, хотілося гукнути чернишеві. Будемо, будемо попереду. Автоматні ріжки, набиті патронами, буденно виглядали у Воронцова за обох халяв. Нас не злякають ці гори без шляхів і без стежок, ці глухі місця. Де, може, ще не ступала людська нога? Ми ступимо тут. Бо ми, більшовики, частіше, частіше нагадуйте бійцям слова фельдмаршала Суворова. Де олень пройде, там і наш солдат пройде. Де олень не пройде, і там наш солдат пройде. План операції Маршрут окремих груп і загонів були розроблені академіком до найдрібніших деталей. Тільки точне виконання кожним загоном свого завдання могло забезпечити загальний успіх. Тому з загонами і окремими групами пішли навіть штабні офіцери. Вони повинні були як штурмани на літаках весь час орієнтувати бійців. У тих міжгір'ях, особливо вночі, дуже легко було заблудити. Кожен гребінь уночі мав кілька собі подібних. Перший батальйон залишався на місці, щоб атакувати перевал з фронту. Другий батальйон ішов ліворуч у гори, третій праворуч у гори. За добу вони мали перевалити хребет, зробити кожен по півсотні кілометрів, а надвечір наступного дня вийти з двох боків у тилу ворога і непомітно осідлати шосе. По серії «зелених ракет» мала початись нічна атака. Мінометне рота Брянського теж діяла в цім бою децентралізовано. Взводи були придані до окремих стрілецьких рот. Взвод Черниша йшов з другим батальйоном у тилу. Завдання ставилось, вибравши вогневу позицію на пануючій висоті над шосе, розстрілювати звідти разом із танкачами тилове шосе ворога і вершини перевали. Другий батальйон вирушив після обіду. Кілька годин ішли лощиною по дну міжгір'я, дедалі більше заглиблюючись у ліс. Великони нав'ючених мінометами, боєприпасами, великими термосами з водою. Поперед мінометників просувався взвод батальйонних автоматників і четверта стрілецька рота. З ними, крім комбата, був і гвардій майор Воронцов. З автоматом за плечем, з трубками газет, що стирчали з кишень, він час від часу озираючись уважно глядав бійців, що змійкою брели за ним шелестяче листям. Їх було мало. Коли йшли маршем, бійців завжди ставало менше. А коли зав'язувався бій, і вони займали бойовий лад, їхня зброя починала говорити, тоді, здавалося, число їх одразу зростало, а в кілька разів. Ліс густішав і густішав. Над головами бійців зійшлися в вікові темні дерева, і сонце не могло пробитися крізь них. Вологість насичувала повітря. Листя, що вкривало товстим прогнилим шаром каміння, було м'яче, як подушка, і вгиналося під ногами. Листі то там, то там, шаруділи, звиваючись гадюки, кублили їжаки. Раз у раз дорогу загороджував бурелом. Бійці, мов білки, вправно перескакували по столітніх повалених деревах, але коням з вантажем перебиратись було далеко важче. Деякі з них застрявали між дерев і несамовито б'ючись, виламували ноги. Їх тут же кидали розібравши боєприпаси по руках. Весь час робили на деревах зарубки для зв'язківців. Зістругували ніким неторкану, зарослу мохом коруста в бурів і виріздлювали «Ел» зі стрілкою. «Ел! Ел» вигукував темпераментний жвавий, як завжди, хаєцький. «Всюди йдеш ти за нами. Буде тебе скрізь, по горах і по долинах, і по чужих країнах. Як ряд вічних маяків залишалася ця літера за бійцями в похмурих нетрях чужих лісів. Перша літера невмерущого імені вождя. Наче й справді дух його витав над ними, всюди супроводжуючи їх. Незабаром настав момент, коли довелося кидати і останніх коней. Перед бійцями височенним муром стала стрімка скеля. Черниш наказав розвантажити коней і відправити їх назад двома бійцями. Воду з термосів розлили по флягах, решту випили. Почався довгий і впертий штурм гранітної скелі. Черниш скинув чобоки, канатом і подержся по каменю перший. Був час, коли він сходив на помір, не думаючи про війну. Він любив спорт, любив сонце. Його бабили сяючи високі піки. А вітчизна вчила його сходити на найвищі піки не лише заради спорту. І він тепер дякував їй за науку. «Ви говорили, Черниш, що були альпіністом?» Сказав Воронцов, який, виявляється, і досі пам'ятав розмову з новицьком лейтенантом у румунському бліндажі. «Бачите, як стало в пригоді? деше голову, майор пильно стежив за обережними, точними і чіпкими ривками черниша вверх по камінню. Раз раз черниш зупинявся перепочити, тримаючись за скелю руками і ногами.